Лъв и мишка Някога, много отдавна, живеел един лъв с харят на джунглата. Един ден, след като се нахранил, лъвът заспал под едно дърво. Видяла го малка мишка и решила, че ще е забавно да си поиграе с него. Изкатерила се върху спящия лъв, започнала да тича нагоре-надолу по него и да се парзаля по опашката му. Лъвът се събуден и изревал силно Хванал мишката в огромната си лапа Мишката се борила но не могла да избяга Лъвът отворил голямата си уста да я глътне Мишката много се изплашила О, царю Да го забравя и може би един ден и аз ще ти помогна. Лъвът се развеселил от идеята, че мишката би могла да му помогне. Затова разтвори лапата си и я пусна. Благодаря ти, царю. Никога няма да забравя добрината ти. Имаш късмет, приятелю. Защото току-що се нахраних. Сега си върви. Но не ми се меркай отново. Или наистина ще те изям. След няколко дни лъвът обикалял своята джунгла. Ловците били и подготвили капан, за да го хванат. Те се скрили под дърветата и чакали лъвът да се приближи. Ловците тръпнали въжетата и го хванали в мрежата си. Лъвът започнал да реве и се опитал да избяга. Но ловците стегнали мрежата още повече. Yeah. Yeah. Yeah. Те се върнали в селото за клетка, за да откарат лъва. А той не спирал да реве. Всички животни чули рева. Чула го и мишката. Царът ни е в беда. Трябва да му върна услугата. И скоро мишката намерила лъва. Не се тревожи, царю. Аз ей сега ще те освободя. Мишката се изкатерила по мрежата и използвала малките си остри зъбки, за да прегризе въжетата. Накрая успяла да освободи лъва от капана. Лъвът разбрал, че дори малката мишка може да ти окаже голяма помощ. Благодаря ти, мишленце. Никога повече няма да те притеснявам. Живей спокойно в моята джунгла. Ти спаси живота на царя. Затова сега ти ще бъдеш нейният принц. Благодаря ти, царю. Довиждане. Ще се видим скоро. О, къде отиваш? Не искаш ли да си поиграеш и да се парсалеш по опашката му? Мишката започнала да подскача по гърба му и да се парсаля по опашката му. След време, ловците се върнали с голяма клетка, за да откарат лъва. Лъват и мишокът ги видели и затичали срещу тях. Лъват заревал силно и ловците се ужасили и побягнали обратно към селото. И от тогава лъват и мишката станали приятели за винаги.